Bola raz jedna matka, ktorá svojho jedináčika dvakrát po sedem rokov nadájala. Potom ho vzala do hory a kázala mu vytrhnúť smrek s koreňmi. Lenže ešte nevládala. Preto ho vzala domov a nadájala ho ešte ďalších sedem rokov. Po tých siedmých rokoch ho vyviedla znovu do hory a kázala mu vytrhnúť buk aj s koreňmi. Chlapec sa doň zaprel a vytrhol ho ako konopu. Matka sa potešila, že má takého mocného chlapca, ktorý sa o ňu na starosť hravo postará. Vidím, že si mocný, víťazko. Mocnejší ako všetci tvoji rovesníci. Preto som ťa tak dlho nadájala, aby si všetkých premohol. A mne v starobe svojou silou pomáhal. Nie ste vy ešte taká stará, mamo. Oh, ešte nie, syn môj. Ale onedlho zostarnem. A ktože mi pomôže, ak nie ty? Nebojte sa, mamo, nemusíte vy do staroby čakať. Pomôžem vám hneď. Iba mi povedzte, čo treba pomôcť. Vieš, v akej chalúbke žijeme, synku. Najdi mi poriadne bydlo, aby sme už nežili v biede ako chudáci. Dobre, mamo, nájdem vám také bývanie, o akom sa vám ani neprisnilo. Výťazko vzal vytrhnutý buk aj s konármi do ruky ako palicu a šiel matke hľadať nejaké poriadne bydlo. Prešiel hory, doly, až nakoniec prišiel k hradu, v ktorom bývali dráci. Rozdrvil tým bukom vráta, pobil drákov, vyhádzal ich cez múry a šiel si poprezerať hrad. Prechádzal sa z jednej izby do druhej a videl, že všetky sú veľmi pekné. Prešiel 9 izieb, ale 10 bola zamknutá. Vyvalil dvere a v izbe našiel Draka s tromi železnými obrúčami k stene prikovaného. Čože ty tu robíš? Čože by som robil? Sedím prikovali ma sem moji bratia odkovaj na mladenc odslúžim sa ti ešte aj by som ťa otkoval, ale ti neverím aký ty musíš byť hrozný a nič hodný drak keď ťa sem tvoji bratia prikovali preto ťa ani odkújem len si tu pekne sedej na ďalej mamo Mamo, už mám pre vás krásne bývanie. Poďte so mnou, nech vám ho ukážem. Ach syn môj, to je krása. A koľko je tu? Je tu 9 izieb, mamo. Pozerajte. Jedna krajšia ako druhá. O takom prepichu sa vám ani nesnívalo. Veru nesnívalo, ale vďaka tvojej sile som sa teraz stala ozajstnou paňou. Syn môj, prečo sú tieto desiate dvere zamknuté? Čo sa v tejto komnate skrýva? Nič, mamo, nemusí vás to trápiť. Celý hrad je váš. Vo všetkých izbách môžete prebývať, ale tieto desiate dvere nechajte na pokoji. Tak, ja teraz pôjdem na poľovačku, aby sme niečo aj podzub mali. Výťazko sa rozlúčil s matkou a vybral sa s dubovým kiakom do hory na divú zver poľovať. Matka sa prechádzala po hrade, tešila sa z toho, ako sa zrazu paňou stala, ale neustále ju zvedavosť pred desiatu izbu ťahala. Nakoniec jej nedalo a otvorila dvere, lebo predtým videla, kam Víťazko kľúče schoval. Ty si kto? A čo tu robíš? Ja som, ako vidíš, nešťastný drak. Moji zlí bratia ma sem prikovali, ale istotne by ma boli aj pustili, keby ich tvoj syn nepobil. Odkovaj ma, prosím. Ak chceš, ja si ťa za to vezmem za ženu. No už čo? Aj sa mi celkom páčiš. Muž mi už dávno zomrel, prečo by som sa nemohla znova vydať? Ale čo by na to víťazko povedal? čo že by povedal? Však je to tvoj syn, musí ťa poslúchať. A, a keby nechcel, zamkneme mu ústa a ty sama budeš na hrade paňou. Ja by som ťa možno aj odkovala, ale nemám na to síl. Poprosíme výťazka. Nie, e, nie, ten by mi určite nepomohol, ale by ma zabil ako mojich bratov a ty by si ostala bez muža. Choď ty len do pivnice a dones mi pohár vína z toho suda, ktorý posledný v rade stojí. Váhala matka, váhala, ale nakoniec išla. Našla sud, natočila vína a odniesla ho drakovi. Ako prvý pohár vypil, prásk, spadla z neho jedna obruč. Prosil matku, aby mu druhý pohár doniesla. Matka išla a doniesla. Ako vypil druhý pohár, prásk, spadla z neho druhá obruč. A keď doniesla tretí... Konečne som na slobode. Poď ku mne, drahá moja osloboditeľka. Nechže ťa vystískam. Ja... Budem ti dobrým mužom, neboj sa. Ja to sa nebojím, iba o to, čo môj synu robí, keď nás takto spolu nájde. Mocný je... A v zlosti by nás Boh zahlušiť mohol? Neboj sa, my ho oklameme. Ty sa len urob, že si chorá a poved svojmu synovi, že ti nič inšie nepomôže ako mláďa od zemskej svine. Zemská svina je obrovská, zúlivá. Keď jej výťazko bude mláďa brať, určite ho rozdrapi. a ja si ťa budem môcť pokojne vziať. Dobre, môj milý, pre teba to urobím. Ale teraz sa rýchlo schovaj, aby nás tu môj syn nenašiel. Tu som, mamo! Pozrite, akého krásneho srnca som pre vás ulovil. Ale... Čo je s vami? Prečo ležíte v posteli? ja jaj, syn môj sladký. Darmo mi ty lakôdky a dobródky nosíš, keď ja som chorá na úmor. Nebojte sa, mamu, pokiaľ mňa vidíte. Poveďte mi, čo by vás vyliečilo a ja vám to zoženiem aj spod zeme. To by som o teba ani chcieť, nemala. Ale vyliečila by som sa iba vtedy, keby si mi pečienku z mláďaťa zemskej svine upiekol. A prečo by ste to do nemali chcieť? Lebo zemská svinia je... Veľmi nebezpečná. Nech je nebezpečná, ako chce. Ja sa jej veru nebojím, a to bláďa vám ulovím. Výťazko schytil buk a šiel hľatať to zemské prasa. Chodil neborák krížom, krážom, ale nevedel, kam sa má obrátiť, aby tú zemskú svinu našila. Ako tak blúdil, šťastie ho doviedlo k vysokej veži v širokej hore a v tej veži našiel nádhernú vílu, ktorú všetci len svetou nedielkou zvali. Čože tu hľadáš, víťazko? A kamže ideš? Idem k zemskej svini pomáďa. Musím ho uloviť, lebo mi mati ochorela a od pečienky z mládeťa sa vraj vylieči. Milý synku, ťažko by si ty sám to prasiatko dostal. Ale ja ti pomôžem, ak ma vo všetkom poslúchneš. Poslúchnem? Prečo by som neposlúchol? Vidím, že sám si aj tak nespomôžem. Choď do mojej maštale, sadni si na bieleho tátošíka a ten ťa zaniesie tam, kde zemská sviňa býva v zemi zaritá. Tu máš tento dlhý ražeň a keď tam prídeš, pichni len tak do prasiatka, aby skvíklo. Ako náhle to sviňa začuje, šuchom obehne celý svet. Keď ale nenájde nikoho, poví prasiatkam, že ak ešte raz skvíknú, na hro strhá. Potom si ľahne spať a vtedy ty jediným razom musíš prasa naražeň napichnúť a utekaj chytro preč. Výťazko poslúchol nedielku, sadl na a ten sa zdvihol do vzduchu a letkom ho zaniesol ďaleko, až tam, kde zemská svinia zaritá v zemi bývala. Ďakujem ti, tátošík. Už vidím svinu a jej mláďatá. Tu sa schová jasnoj ticho. Tak. A teraz ťa maličké trošičku pichnem. O tu a zo spánku ma rušíte. Celý svet som obehla a nikoho som nevidela. Neopovážte sa ešte raz skvíknuť, lebo vás všetky na kusy roztrhám, ak ma znovu zobudíte. Výborne. Všetko ide tak, ako mi to nedielka povedala. Tak, asi moje. A teraz leď, tátošík. Leď rýchlo k mojej pani, aby sa zemská svinia náhodou nezobudila a nás nedohonila. Dobre mieste s tebou, milý drák. V živote som sa tak dobre nemala. Ale zavšak, keď na povyslím, tak mi veru srdce stisne. Čo ťa po ňom? Tak to si moja nevesta. A keby tvoj syn žil, určite by ma zabil a ty by si do smrti vdovou ostala. Mamo! Uh, Mamo! Už som sa ti vrátil! Pre Boha. rýchlo! Schovaj sa, aby nás spolu nenašiel. Ak ti to prasa dá, tvár sa, že ti je ešte horšie a povedz mu, že ti len živá a mŕtva voda pomôže. Keď po ňu pôjde, na skutku zahynie. Tak ako sa máte, mamo? Pozrite, tu som vám to prasiatko doniesol. Upečiem vám ho a vy sa zaraz uzdravíte. Ale kde, drahý syn môj? Či nevidíš, že stále horšie od choroby vyzerám? Veru nevidím. Zdáte sa mi byť zdravá a v líčkach červená. To od choroby, syn môj, tá ma stále viac zožiera. Aha. Ak mi živú a mŕtvu vodu neprinesieš, onedlho umriem. Víťazko matke uverila. A keďže jej chcel pomôcť, nerozmýšľal dlho. Vzal kijak a vybral sa opäť k Svetej nedielke radu pýtať. A kdeže zase ideš, víťazko? K tebe idem, Sveta nedielka, poradiť sa, kde by som našiel živú a mŕtvu vodu. Lebo matka je stále chorá a že vraj sa vyliečí iba od nej. Ej, milý víťazko, ťažko by si ty tú vodu dostal, keby som ti nepomohla. Tu máš dva krčiašky, sadni si na mojho tátošíka a ten ťa zaniesie ku dvom brehom. Pravý breh otvorí sa o poludní a pod ním vyvrie živá voda. Ľavý breh otvorí sa o polnoci a pod ním stojí mrtva voda. Keď sa jeden či druhý breh otvorí, chytro priskoč, načri vody a utekaj. Lebo ak nestíneš, tak zahynieš. Výťazko osedlal tátoša a leteli vo vetre, leteli ďaleko k dvom velikánskym brehom. Na dnes zdvihol sa pravý breh. Živá voda vyvrela a tresk. Padol breh do ľudí, výťazkovi neodrazil čo ako chytro načieral. Tátošík ho potom preniesol na ľavý breh a tam čakali. O polnoci zdvihol sa ľavý breh a pod ním stála mŕtva voda. Víťazko na jeden skok načrel vody. V tom tresk zhrmel breh a mu ruku neotrhlo. Vyskočil na táto šíka a ten sa pustil v let a boli doma hneď. Nuž, Víťazko, ako sa ti vodilo? Dodržal som tvoje rady a tak sa mi dobre vodilo. V jednom krčiašku má mrtvu. A v druhom živu vodu. Môže no, mi ukáž oba krčiašky, víťazko. Nech sa páči. Sveta nedielka oba krčiašky o chvíľu Výťazkovi vrátila. Výťazko ani netušil, že ozajstnú živú a v mŕtvú vodu schovala a jemu podala iba obyčajnú vodu zo studne. Tu kázala Výťazkovi matke zaniesť. Víťazko sa poďakoval za pomoc a šiela. Matka s drakom hodovali a na výťazka ani nepomysleli. Zľakli sa, keď ho videli prichádzať a drak ledva stihol matke pošepnúť, čo má ďalej robiť. Tak tu som, mamo! Priniesol som vám živú a mŕtvú vodu. Tu máte, napite sa. Ďakujem ti, syn môj. Veľa si pre mňa vykonal. Ale kým si ty bol preč, ja som veru ešte viacej ochorela už ani živá, ani mŕtva voda nepomôže. Preboha, mamo, povedzte, čo by vám ešte pomôcť mohlo a ja pre vás všetko vykonám. Nevliečím sa ja, pokiaľ vtáka veľkána neuvidím. Jaj, neumierajte mi, mamo, neumierajte mi ešte, veď ja vám donesiem aj vtáka veľkána, čo by kde bol. Vyčkajte, kým sa vrátim. Kdeže ideš, víťaz No už kdeže by som šiel? Zase len za tebou, milá Nedeľka. Moja matka je čoraz horšia a nič jej vraj už nepomôže, iba keď uvidí vtáka velikána. Ej, milý synu, ťažko by si dostal vtáka velikána, ale ja ti pomôžem. Vták velikán je naozaj obrovský vták. Má veľmi dlhé hrdlo a keď krídlami trepoce taký vietor urobí, že sa stromy váľajú. Vezmi si túto pušku, sadni si na tátošíka, ktorý ťa zanesie tam, kde velikán býva. Daj pozor, z ktorej strany na teba vietor zadúcha. V tú stranu nastav pušku a keď začuje, že kohutí klapol upchaj hlaveň a vráca rýchlo naspäť. Do pušky nepozeraj. Vzal teda víťazko pušku, sadol si na tátošíka a ten s ním letel ďaleko na široké pustatiny. Tam zastali a čakali. Víťazko zrazu zacítil silný vietor na pravom líci, namieril tým smerom pušku a klap, koutik klapol. Rýchlo upchal hlaveň, prehodil pušku cez plece, táto šík sa dal v let a onedlho boli doma. No tak, ako bolo? Ani neviem, či dobre, či zle, ale urobil som všetko tak, ako si mi kázala. Podaj mi pušku, pozrím sa, čo v nej je. No dobre, Tak velikán je tu, uväznený v hlavni. Ale vieš ty čo? Nezanes ho matke, ale zastrel druhou puškou orla a toho jej daje. Ach, neviem, Sveta dielka, či dobre urobím. Keď moja matka umiera a sama mi povedala, že už je len vták velikán pomôže. Doteraz som ti dobre radila, víťazko. Ver mi, že aj teraz ti dobrú radu dávam. Mám také tušenie, že tvoja matka ti ešte ďalšiu úlohu dá. Ako Nedielka povedala, tak sa i stalo. Víťazko doniesol matke orla, ale ledva dnu vkročil, matka jajkala a ohkala, že už jej je tak zle, že hneď dušu vypustí, ak nebude mať jablka zo Šarkanovej záhrady. Výťazko sa Veru veľmi rýchlo vrátil ku Svetej Nedielke. Aj, Sveta Nedielka, pravdu si mala... Matka hneď dušu vypustí, ak je jablká zo Šarkanovej záhrady donesiem. Hej, synku, dosiaľ bolo ako bolo. Ale teraz sa budeš musieť byť. Si mocný. Ale keby si aj mocnejší bol, zlé by sa ti povodilo. Tu máš tento prsteň. A keď sa pôjdeš so Šarkanom byť, pomyslí si na mňa. Pokrúci prsteň na prste a dostaneš síl za sto chlapov. Sadni si na tátošíka a choď v mene Božom. Poďakoval sa víťazko konedielke za pomoc a letel na tátošíkovi ďaleko k jednej veľkej záhrade, okolo ktorej bola vysoká ohrada. Nikdy by ju Veru nebol preliezol, keby ju tátošík jedným skokom nepreskočil. Vybral sa hneď jabloň hľadať, ale ju nenašiel. Vtedy stretol krásne mladé dievča. Pán Boh ti daj dobrý deň, krásna panna. Aj tebe, mládenec. Nože mi povedz, či sa dobre vyznáš v tejto záhrade? <laughs> Vyznám, lebo v nej dlho slúžim. A prezradíš mi, kde nájdem zlatú jabloň. Aj o tú jabloň sa ja starám, ale z jej jablk nikomu nesmiem dať, lebo by ma šarkan rozdrapil. A ani tebe by som neradila ísť ďalej, lebo šarkan je práve teraz pri jabloni. A ak ťa uvidí, zabije ťa ako muchu. Ja tam aj tak ísť musím, a keď bude treba, pustím sa s ním zapasy. Veď som mocný dosť. Vidím, že si mocný. Aj smelý... Ale ja ti aj tak dám tento prsteň. Keď ti bude najhoršie, pomysli si na mňa a pokrúci ho na prste. A dostaneš síl za sto chlapov. Ďakujem ti, pekná panna, a ver mi, že si na teba určite pomyslím. Víťazko kráčal ešte smeršie do prostred záhrady. Tam uvidel krásnu jabloň so zlatými jablkami pod ňou ležal skrútený ozrutánsky šarkan. Čo chceš v mojej záhrade, ty? Čo si najprv mojich druhov pobil, A neskôr si mi môj hrad, prasa, vodu i vtáka velikána odobral. Teraz idem po zlaté jablká. To by som tu ja nesmel byť. Nebudeš ty, Veru, zlaté jablká ráňať. Ale sa budeš so mnou pasovať. Keď chceš, tak budem. Len aby si to neogutovala. Výťazko si pomyslel na svetu nedielku, skrútil prsteňom a pustil sa so Šarkanom za Šarkan pohol Výťazka z miesta, ale ten ho chytil a vrazil ho počlenky do zeme. Tu zašúmeli nad nimi krídla a kde sa vzal, tu sa vzal, zjavil sa nad nimi hávram. že mám pomáhať. Či tebe šachkám, či tebe víťasko, Mne pomáhaj. Dám ti zlata, koľko budeš chcieť. Uh, uh, uh, mne pomáhaj. Pobijem ti všetky kone, ktoré sa zapotom na lúke pasu. Uh, uh, uh, uh, tebe budem pomáhať. Uh, Ale povedz mi, ako... Uh, uh, Ochladma! Oh, ma, lebo Šarkan ma svojim ohnivým dychom spálil. Oh. Dobre, dobre, ochladím. Krídla si v studničke, omočí ma o A zas pochytil Šarkan výťazka a tresol ním do zeme po Výťazko si však pomyslel na svätú nedielku, zatočil prsteňom, pochytil šarkana a zarel ho do zeme vyše kolien. Havran si okúpal krydla v studničke, sadol si na hlavu Výťazkovi a otrepal chladné kropaje na jeho tvár. Výťazko otočil druhým prsteňom a pomyslel si na krásnu devu. Pochytili sa aj tretí raz. Šarka zaril víťazka do zeme až nad členky. Ale víťazko vyskočil, ako by sa nič nestalo a zaklínil Šarkana do zeme až po samé plecia. Chytro vytrhol meč, ktorý mu dala svetá nedielka a postínal Šarkánovi hlavy. Ďakujem ti, Šuhaj, že si ma vyslobodil. Ani nevieš, aká som ráda, že si to bol práve ty. A ja som veľmi rád, že som práve teba vyslobodil. <súdňujem> Ineď by som išiel s tebou k tvojmu otcovi, aby som si ťa za ženu vypýtal. Ale najprv musím svojej matke tieto zlaté jablka odniesť. Ak ma naozaj ľúbiš, tak ma čakaj. Do roka si prídem po teba. Tak dlho som čakala v Šarkanovej záhrade na vyslobodenie, že čakať ešte rok už nie je pre mňa nič. Neboj sa, víťazko. Počkám si, ťa, keby aj čo bolo. Hmm. Výťazko sa dal na konia, preskočil vysokú ohradu, na lúke pobil čriedu koňou Havranovi, tak ako mu to slúbil, a tátož pustil sa v let. O chvíľu boli doma. Výťazko svätej nedielke všetko porozprával. A ona mu požičala ešte táto šíka, aby svojej matke rýchlejšie zlaté jablká priniesol. <laughs> Jedz, pí, hoduj! Nech je nám veselo, pokiaľ sme na tomto svete. Pravdu váš dráčik môj milený, ale tak ti poviem, že zavšem ja aj ľúto príde, keď si na výťazka pomyslím. Nič neľútuj, že v Šarkanovej záhrade zahynul. Predstav si len, že keby tu žil... Nikdy by nám tak dobre nebolo ako teraz, lebo mňa by stále prikovaného v desiatej izbe držala. Pravdu máš, môj milý, už na neho nebudem myslieť. Počuješ? Čo je to za zvuk? Idem sa z obloka pozrieť. Pozri sa! Veď to víťazko, na akom si tátošo vyletí! Čože? Že by Šarkana premohol? Joj, utekám sa do izby schovať. Skús ho sama nejakú lesť vymyslieť. Tak už som tu, milá mamo. Akože sa mi máte. Pozrite sa, zlaté jablka som vám priniesol. Ďakujem ti, synáčik. Hneď mi je lepšie, len čo som sa na tie krásne jablčka pozrela. Mm, mm, aké sú výborné. Už som aj vyzdravela. Ale ty si teraz musíš oddychnuť, keď si toľko pre mňa vykonal. Najeď sa, napi sa do sítosti a potom si ľahniť do mekučkej postele. Tak aj bolo. Víťazko sa najedol a napil do sítosti, potom si unavený spať. Keď sa zobudil, stála nad ním jeho mať sa hrubým povrazom v ruke. Vieš čo, syn môj, ty si veľmi mocný. Ale ja by som rada vyskúšala, či už si až taký mocný, ako tvoj otec a dedo bývali. Tvojho tatka som takýmto povrazom obkrúcala, a on ho roztrhal ako nitku. Pokojne ma obkrúcajte, mamo. Uvidíte, že som taký mocný, ako bol môj tato a dedo. Tak, tak, no. A už je to hotovo. Nože, skús. Nože, skús. Vidíte, mamo? Dlho mi to netrvalo však. <laughs> si mocný, to vidím. Ale počkaj, obkrútim ťa teraz touto tenučkou, hodvábnou nitkou. Či aj tu potrháš? Len obkrúcajte, obkrúcajte. Hoci neviem, na čo obkrúcate, veď keď som ten hrubý povraz potrhal ako nič, tak s touto nitkou si hravo poradím. <laughs> uvidím. <laughs> Uvidíme sa. Už je to hotovo, nože skús. Čím viac na napínam, tým viac mi ten povrázok dome sa zarezáva. Rozviažte ma, lebo z tohto sa veru nedostanem. Nerozvezuj ho! Teraz je už môj. Na toto som čakal. Výťazko! Mocný si, mocný, ale nitka ťa premohla. <laughs> Teraz ťa na kúsky roztrhám za to, že si mojich bratov pobil a mňa si v izbe prikovaného dechal. A veru drak odtial Výťazkovi hlavu. Rozsekal telo na kusy a jeho srdce zavesil na povalu. Matka, ktorá za ním ani slzu nevyronila, mŕtve telo zaviazala do batoha, vyložila na tátošíka a riekla, keď si ho nosil zaživa, nos ho aj po smrti. To bolo vlastne výťazkovo šťastie. Tátošík nemeškal a odniesol jeho telo k svätej nedielke. Tá ho pokropila najprv mŕtvou vodou, potom ho poskladala do vedna a poliala živou vodou. Voda, jako dlho som spala. A bol by si spál na veky, keby nie mŕtva a živá voda. A ako sa cítiš? Celkom dobre len dá ako... čudno. Ako by som srdce nemal. Veď ho ani nemáš. Tam ti vysí na povale, na hrade, kde ti ho drak povesil. A rozpovedala mu svetá nedielka všetko. Lenže víťazko sa nemohol ani hnevať, ani plakať, ani na nič myslieť, pretože nemal srdce. Svetá nedielka ho potom premenila na starého žobráka, dala mu gajdy a povedala mu, ako si má od matky svoje srdce vyžiadať. Hmm. Pozri sa, dračíček. Ten na dvori stojí akýsi gajdož a o gaiduje gajduje. Nože ho zavolaj dnu. Nech si trochu skočíme. Hej, gajdož! Nože nám poď za do tanca. No, no, no Už mám, už mám toho dosť. Ja no, tak som sa už nevytancovala nevytancoval ani nepamätám. Ďakujem Ti, gajdoš, výborne si nám zahral. Poď nam čo žiadaš za Tvoju hru! Neboj sa, len smelo, My Ti dobre zaplatíme. Nechcem Je ja, milostivá pani peňazí Nechcem ja nič, iba to srdce, ktoré vám na povale z hrady na povrázku vysí. Počuješ, muž môj? A? On chce Víťazkovo srdce. A keď ho chce, tak mu ho daj. A čo nám bude? A on nech si s ním počne, čo bude chcieť. Tak Víťazko naspäť svoje srdce dostal... Odniesol ho k Svetej Nedielke, ktorá ho umila v mŕtvej a živej vode a dala ho vtákovi Velikánovi do zobáka. Ten natiahol svoje dlhé, tenké hrdlo a zasadil ho výťazkovi na pravé miesto. Za tú službu pustila Svetá Nedielka vtáka Velikána na slobodu. Tak, a teraz už máš srdce na pravom mieste. Musíš ísť ešte raz do hradu, aby si právo vykonal. Premením ťa na holuba a keď si zmyslíš, hoď si kedy sa môžeš zmeniť naspäť na človeka. Vidíš? Vidíš, ako nám je dobre, keď už nemusíš na svojho syna myslieť. Volkáme si, hodujeme, zabávame. Teraz je nám skutočne svetažiť. Pravdu máš, mužíci. Dobre, že som ťa vtedy poslýchla. A neboj sa. Budeme mi mať na miesto výťazka ešte vlastné deti. <laughs> Pozri, sa, aký krásny biely holub si nám na okno sadol. Ej, mne sa veru dá nepáči. Pozri, ako sa na nás díva. Šípim dačo nedobré. Radšej vezmem kušu a zastrelím ho. Nezastrelíš veru, lebo nebudeš mať čas. Vyťazko! Uh! Ah, tak, to by sme mali. Už je po drakovi. Ale čo mám urobiť tebe, na nič hodná matka? Zmiluj sa. Syn môj, zmiluj sa nado mnou. Veď za nič nemôžem. To všetko on, ten prekliaty drak. Spomeň si, čo všetko som pre teba urobila. Na svet som ťa priviedla. Trikrát 7 rokov som ťa nadájala. Mocného chlapa som z teba vychovala. Nemôžeš mi teraz ublížiť. Ej, máš pravdu, mať moja. Ja ti neublížim. Rozsúdi to Boh. Poď so mnou na dvor. Pán Boh je spravodlivý. On zná ľudské srdcia a vie, kto sa previnil a kto nie. Preto teraz vyhodím tento meč do povetria... A ak som ja vinný, tak utratí mňa. Ak však ty... dopadne na teba. Nech súdi Boh. Oh! Víťazko si teda poplakal, mamu pochoval, ale keďže vedel, že sa to stalo z Božej vôle, k Svetej nedielke sa už vrátil veselý a jarý. Pekne, krásne sa je za všetko poďakoval, ona mu darovala tátošíka, on opásal sa mečom, vzal do ruky i svoj buk a vybral sa ku svojej krásnej kňažnej. Tá už bola dávno u svojho otca kráľa. Mala pitačov na každý prst desať, a to samých kráľov a kniežatá. Ale ona za žiadného ísť nechcela a vždy len povedala, že sa nevydá do roka a do dňa. Rok sa minul a svitol ďalší deň. A ona stále ešte nevydaná. Tu z čista jasna zavítal víťazko do kráľovského hradu. Bolo potom veľké veselie. Otec im oddal kráľovstvo a oni spolu kráľovali. A čo viac, na vrbe zvonec rozprávke je koniec.